Stavosovia 234, pentru darurile povărării Duhului Sfânt. Aleluia slavă ție, împăratei ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne focul care încălzește și aprinde inimile, ca prin Duhul înțelepciunii să dobânim dragostea cea desăvârșită și să alungăm răcea la duhur rele, care îngheață și împietrește sufletele. Aleluia slavă ți, împărați cele stăi, iubim și te dăruiește-ne prin Duhul Cunoștinței, să intrăm în cunoașterea tainelor cele sfinte ale tale, care nasc în acea sfântă, setea și foamea cea duhovnicească, și să trăim în fericirea celor flămânzi și însetați de dreptatea ta cea Dumnezeiască. Aleluia, slavă ție, împăratei celeste, iubim și te rugăm, dăruiește-ne piatra de diamanta credinței, adusă de Duhul Bunei credințe, ca să putem împlini slujba de stâlp în Tempul Tău cel Ceresc. Aleluia, slavă ție, împăratei celeste, iubim și te rugăm, dăruiește-ne prin Duhul Tăriei, puterea de aduce crucea neamului nostru și răbdarea de a muta neamului nostru la dreapta Fiului Tău cel iubit. Aleluia slavă ție, împărate, împăratei celeste, iubim și te rugăm, dăruiește-ne prin Duhul înțelepciunii scusința de a aduna prin milostenii slujbe, rugăciuni, fapte, dictitorie și de binefacele, averea ta cea cerească. Aleluia slavă ție, împăratei celeste, iubim și te rugăm, dăruiește-ne prin Duhul înțelegerii de lunga răbdare, care rodește în mulțirea talanților, ca semn că via neamului nostru ai curățit și ea a rodit. Aleluia slavă ție, împărate celeste, iubim și te rugăm, dăruiește-ne prin Duhul temerii de Dumnezeu în sfântă ziua ta să te cinstim și lăsând toate grijile cele lumești să ne odihnim, așa cum ai poruncit. Aleluia slavă ție, împărate celeste, iubim și te dăruiește-ne prin Duhul cunoștinței, ochiul conștiinței, ca semn că ai luat în mâna ta Viața, inima și mintea noastră, fiindcă ne-ai iubit. Aleluia, slavă, ție, împărate ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiești-ne prin Duhul Tăriei. Nădejde acea tare ca să-i încă prin încercări, nepregătit și că sufletul nostru în cele Sfintele-i suit. Aleluia, slavă, ție, împărate ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiești-ne prin Duhul Înțelegerilor strălucirea luminei vine ca semn că sufletul nostru în veșmântul de nuntă pentru nunta ce veșnică l-ai pregătit.